This one goes out to the lonely driver out there in the night I feels like fire burning through my veins. Feels like fire Dreams are like angels We keep better, babe, better, babe Love is the light Scaring darkness away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 Ja, då är vi i alla fall tillbaka Med ytterligare ett avsnitt av MacAttack Super C's podcast. podcast En ny tisdag Ja, ännu en tisdag Som vanligt så finns vi på iTunes MacAttack Super C, Och på våran hemsida MacAttackSuper Och där vill vi då Väldigt gärna ha in Eran punkt den punkt som vi nu ska utföras Som den tjugonde punkten Och eh, hittills har vi fått ett förslag Vi vill gärna ha fler eh, Och eh, ja Spring in där då Surfa in där och rösta Och skriv Jag tänkte på det att du sa Wordpress.com Ja, jag är väldigt brittisk om mig Eller amerikansk Ja, amerikansk Ja, amerikansk. Yeah. löjligt Burger Mm. Mår du bra annars? Ja, annars mår jag bra Faktiskt äh, Livet äh, Går sin gilla gång Som vi säger Vad <laughs> <är samma> tragiskt <laughs> ja. Jag hade velat börja Den här podcasten Med en grej Som hände i somras Och då hände det inte mig Utan det hände faktiskt dig Och det är att du fick ett sms Utav en eh, svensk eh, kändis Vet ja. du vad jag pratar om? Ja, ja självklart vet jag precis vad du pratar jag om vill att du... Så ofta jag får eh, sms Av kändisapp Jag vill att du eh, Börjar med att berätta där Vad, vad hände där? Ja, ja, Jag ska återge denna berättelse till eh, lyssnarna Tycker du? Eh, jo det Det som hände var att eh, Sent en eh, ja, Kan det ha varit en lördag kväll? ja sent, Vid tio tiden på en lördagkväll så fick jag ett sms där det stod Hej, Eva Röse här Jag skulle vilja veta eh, vart vi ska vara imorgon och eh, vilka tider det är som gäller Men vem fan skriver så? Hej, Eva Röse här Skriver man inte bara hej Eva här? Ja, precis. Och jag tänker ju, alltså som man alltid tänker, säkert, när man får ett sms från en känd person. Att det är ju någon som skojar med mig. Det här är ju inte på riktigt. Det finns ju inte i världshetoria. Så jag svarade inte på det överhuvudtaget. Och så var det inte mycket mer med det. Och sen på morgonen efter så var jag ute och spelade golf och får ytterligare ett SMS där det står hej Eva Röse här igen. Jag skulle vilja, jag vet fortfarande inte vart vi ska vara någonstans och, och vilka tider det är som gäller. Och alltså jag tänk, första tanken som slår mig är att vem är den här människan alltså det, det är ju jättetråkigt skämt. Alltså det, de kan väl dra till med någon någon ännu värre kändis i så fall då, Om de ska hålla på och skoja på det här sättet Men jag svarar i alla fall Och jag tänker ju så här Att jag skojar tillbaka lite Så att eh, jag säger Ja ah, när vi ska träffas eh, Klockan fyra På Kungsgatan 23 Och Anledningen till att jag skriver Kungsgatan Det är för att jag, jag tänker ju lite efter Och tänker att Kungsgatan det finns ju i alla städer Alla städer har ju en Kungsgata så därför skrev jag i och så skrev jag, jag, jag tror inte hon svarade någonting då Utan det kom senare vid 12.1 snåret någon gång där Så kom det ytterligare ett sms där det stod, okej okay, jättebra tack så mycket vad, vad är det för kod och, och vilken våning är det på, på lägenheten? Och jag spelade ju med vidare och skrev, skrev en kod. Och eh, ja, om det var eh, våning fyra eller någonting sånt. Och att eh, ja, våning fyra tror jag bara skrev. Det är så jävla paskigt det här va? Nej, ja oh, men jag tror ju att det är någon som driver med mig. Men fem över fyra <laughs> så, så ringer telefonen med ett dolt nummer. Och man börjar ju ana lite oråd. Så, men jag svarar, ja Marcus <skratt> Hej, är det, det är Eva e Eva, säger jag lite såhär, lite trevande. Och så hör jag ju på rösten att det är ju för fan Eva Röse Så jag säger till henne, men vad fan Vad va, är det Eva Röse? <skratt> ja, det är väl klart att det är, säger hon <skratt> Nej, jag vet så hemskt mycket om ursäkt Jag trodde det var någon som skojade med mig Ja, men du, är en jävla idiot. Säger hon Fast lite med glimten i ögat har jag förstått. Ja, det, det var... Alltså, jag kan ju förstå att hon blev irriterad. Men samtidigt så hade hon ju skickat fel. Och hon kan säkert förstå att... Att om man får säga... Ordinära människor. Alltså människor som inte rör sig... Som ser upp till kändisar. Eller vad man ska säga. Alltså som, ja. som vill knulla Eva rösa helt enkelt. Ja, nej. nej. nej Älska kanske, men... ja. I alla fall, eh, Ja, Hon förstod ju det att eh, jag inte menade något ont med det hela. Eh, så, men i alla fall, ja, hon avslutade samtalet väldigt snabbt. Och sa bara att ah, jag får försöka få tag i dem då. Så, så låg hon på. Och, och, ja, och jag kände mig ju skitdum. Plus att jag hade ju numret till en kändis. Så att jag, jag skickade ju senare ett sms. Och ringde och. sig och hör. <laughs> Nej det gjorde jag inte Men Jag skickade senare ett sms Och, och bad så hemskt mycket om ursäkt igen Och, så där. och då fick jag ju reda på att hon hade hittat Personen hon skulle till Det var någon möhippa eller någonting sånt som hon skulle till Och eh, sen så gick det väl kanske Ett halvår eller någonting sånt Och då skickade jag ett sms där Lite på skoj jag tänkte, eh, Om hon har kvar samma nummer och så där, Det är under Eva Jag lovade nämligen eh, Vid det här tillfället så skickade jag även nu väg eh, När jag bad om ursäkt där, så sa jag att jag kan kompensera med en middag i Göteborg. Så klart. Som man gör. Ja. Ja. Och, och då skrev och hon skrev glatt tillbaka och sa att ja, det ska jag det ska banna mig kräva av, hon, eller av dig. Och så det. Och sen så och då skrev, gick jag ett halvår och så skrev jag då. Och så frågade jag om hon hade varit i Göteborg igen för hon har inte tagit av sig nej Och jag har ju läst att hon har fått barn och grejer Så vad, vad fan var det allt om <laughs> <laughs> Men eh, Nej jag, jag skrev det att Har eh, du varit i Göteborg igen och sådär så, ja, Jag är inte riktigt säker på vem det är Jag pratade med just nu Men eh, jag tror jag vet Skrev hon eh, Ja det är jag som, som Lurade dig i somras Hon svarade då? ja, ja, ja men Stort. Ja, det, det är stort. Det är stort. Hon är, jag tror hon är lite sådär småkärma. Um, ja, ja. Och så, så skrev jag hur gick, gick bröllopet bra och allting sånt. Och, ja, och märk väl, jag, alltså jag omnämndes på detta bröllopet. I form av ett tal då, För att hon berättade hela den här lilla anekdoten om att hon hade smsat fel. Och att jag hade lurat henne och hit och dit och, och allting sånt så att jag omnämndes i ett tal som vi på ett bröllop som jag inte var med på. Hur vet du det? Hon skrev det. Nämen, nej. ja. Ja, hon, hon skrev det på i SMS så att ja, och ditt lilla lurande iri blev en rolig anekdot på bröllopet skrev hon. Så att nej vi kan väl säga så här, att vi är kompisar. Hon och jag. det är ju inte så att jag har fått träffa henne eller någonting sånt eller nåt. Ja, nej hon har ju inte Hört av sig, eller något sånt. men eh, är Ja, då var vi tillbaka igen. Efter den lilla power powernappen kan man väl säga. Jag eh, jag har ju tänkt på en grej. Alltså du, du lyssnar ju på väldigt mycket musik Ja Och eh, jag tänkte du Alltså vi kunde ju ha ett stående inslag där Att eh, du kanske kunde tipsa om någon låt Någonting sånt Om någon låt Ja, någon låt som man ska lägga lite extra märke till den här veckan Eller nånting. Alltså ett, ett låttips Veckans låt Veckans låt, ja det blir kanon Skulle inte det kunna funka? Jo, absolut Här blir det kan vara trevligt ha, Har du något låt på gång som du känner att eh, Folk har nog lagt märke till den här på länge Eller eh, någon ny låt kanske Som folk inte har lagt märke till Får det även vara äldre låtar Som jag tar upp som att man eh, Ja det här får du lyssna på igen För det här är bra Ja ja, jag ja, det måste inte alltid vara det nyaste Nej det behöver inte vara det senaste eh, Som går på radion Stup i kvarten som vi... Nej för då blir du nåt Något med Rihanna om ja, <laughs> sälj en singel i veckan. Eller Chris Medina. Ja. Med den enda singeln <laughs> Ja, precis. Vad, en låt. Skulle jag bara få välja en låt som jag tycker är det absolut bästa som har hänt på många år tror jag. Det är Shine Down Diamond Ice som jag rekommenderar. Den är, den är faktiskt riktigt bra. Den uh, hörde jag inte så länge sedan. Riktigt bra låt faktiskt. Ja. Vi, vi kanske kunde... Den måste ju finnas på, uh, på nätet någonstans. Vi kan ju länka videon. Ja, det gör, på, vi, på på på, ja, det gör vi där. Ja. Absolut. Ja. absolut. Ja, jag, uh, jag tänkte, vi har ju en punkt kvar. Och uh, den ska vi ta i detta avsnittet. Och det var ju upp till mig, säger du. Ja, det, jag tycker det är 19 punkten får vara din Ja, och innan har vi bara haft eh, punkter som vi som är upp till oss att vi ska lösa Jag hade velat ha en större utmaning som gör att det är upp till någon annan också att godkänna punkten eh, hur, hur tänker du? Jo, och sen så nu pratar du om Eva röse och allting och det är ju en Svensk halvkändis Så att säga Ja, skulle vi kalla henne halvkändis Ja, ja okej, okej Ja, kändis i alla fall Men, ja Då har jag en tanke Jag, jag är ju mycket på Twitter Och jag följer En fantastisk människa där Det är Steffo Törnqvist Va? Ja Följer du inte honom? Nej jag följer faktiskt inte han Det ska sägas säga så att ni som inte följer Stefan Tönkvist gör det För att jag får mig sådana goda skratt Varje dag när jag läser hans och, och hans tweet som det heter Men i alla fall Tankarna har Slagit mig så många gånger Att vad gör Han på tv4 Han är så mycket mer på något sätt Alltså det finns sådana redigpellar På TV4 Det är de här Bengt Magnusson och Jag vet knappt vad han heter Som också är på nyhetsmorgon Han är en blonde som en har blomstrat upp nu Som är en eh, Sämre Fan jag inte kommer ihåg namn någon alls Men vad heter han den fantastiska på SVT Som är i vinterstudion André Pops Han är en sämre version av honom på något sätt Jag vet inte vad han heter men jag tror jag vet vem... Eller att du vet vem jag menar. Ja, du tänker på han som... Han, men han läser bara nyheterna, va? I Nyhetsmorgon? Nej, han är programledare i Nyhetsmorgon. Han sitter ja. där ibland med Anna Brolin och sådär. Ja, ja. ja, jag tror jag vet vem du menar. Men det är ju ingen som man lägger namnet på minnet. Nej, men sen tycker jag också att han gör ett fantastiskt jobb. Det tycker jag. Och även han... Fan vad dåliga vi är på namn just nu. Men han den eh, halv... Eh, brunhåriga, får man säga. Han är inte jättebrun, men han är stilig kar som också sitter där. Ja, han som ser ut som han skulle kunna vara en partiledare eller någonting. Som Precis det. han, ja. Men den som ändå alltid utmärker sig, det är Steffo Tönkvist Och därav började jag följa han på Twitter och då har du bara exploderat av vad jag tycker om honom, för att han är ju fantastisk. Men sen har jag alltid haft ett par tankar och det är ju Eh, fredagar är det tror jag, som de provar vin med. Vad heter han? Eh? Ben Britchops? eller Ja, han Ja, han som är konstant full i alla fall. Ah. Ja. Jag tror ju, ja, eller jag har alltid haft en tanke på att Steffo är ju glad i spriten och sitter gärna kvar med honom och och fortsätter testa för att när de testar en vin en vinare så dricker de ju aldrig upp den. Men det gör ju garanterat Fritscherson och Steffo. T tror du att det är lite så där att de, att de eh, sitter och ser reklampaus och så, ska ska du hålla i glas till? Ta ta ett glas till. Igen. Så ja, asså. Skolre. Skola. Skål. <laughs> Skolan. Skol på det ja. Alltså alltså de är ju så kompisar tack tack vare vinet tror jag. Fritscherson och eh, Steffo Tror, tror det är så då alltså att Steffo vänt, vänt, längtar till fredag. Ja, han lever ju för fredag. Ja. Men sen har jag också hört och det spädde väl på lite den här bad stilen som jag tror Steffo har. Det är att när de har företagsfesten här här TV4-gruppen som jag tycker är lite sjuklig på något sätt det är att han tidigt på kvällen Drar upp ett ben på ett bord Och sjunger Carrie Med Europe Det har jag ingen aning om det stämmer Men det passar så jävla bra in på Steffo ja. Ja, På karaoke alltså Jag vet inte om det är karaoke jag han, bara, han bara går upp på scenen Och så kör han igång Nej han går inte upp på scen Utan han, han står ju framme vid ett bord Där kanske Pepe sitter Den lilla lumske Pepe och sen så kanske Erika Sjöberg sitter där Bengt Magnusson Då går han fram och Sätter upp ett ben Och börjar sjunga Tror han säger så här till, till de innan Kolla här nu grabbar Kolla här nu. Det här kommer bli riktigt jävla bra Vänta tio minuter så kommer det hända en jävla grej Tror han säger han... <laughs> Och så, så sätter han upp benet Och så väntar han i dessa tio minuter Och så, under tio minuter Så står han bara och tittar ut över havet Med folk Han tänker sig bort till Rocking Rio Med 300 000 i publiken ja. Och bara invänta jublet Ja precis Jag hoppas och, och, och. att det är en karaoke Som ja. han har micken i ja. Och börja sjunga Jo, för det, jag, jag tror att det är lite så sådär att i, När han Väl sätter upp foten där Så tror han Att han är Alltså att han jobbar som en sångare Att han bara sätter upp Och alla bara väntar på honom Och alla bara hoppas att han Drar igång en riktig jäkla Låt här nu som får igång allihopa Men samtidigt då Så falnar ju det lite grann När han kör igång Carrie <laughs> Ja men det är, det är starkt ja. Jo jo absolut Men han börjar med, med, med Stroferna där med When lights go down och, och hur liken undrar lite grann inte i hans öron då I hans öron så jublar de ju ja. men, men i själva verket så sitter de lite Frågande och tänker Det här var ingen partyhöjare <laughs> Vad håller han på med? <laughs> ja, men, men Jag kan ju tänka mig När Steffo kommer till eh, Företagsfesten Så lyser han ju upp hela stället Men det är ju så mycket Egon i tv Och absolut tv4 Det är ju fruktansvärt mycket egon Tror du det är någon som, som det sticker extra på i ögonen när Steffo kommer in eller när Steffo tar över karaokeen och sjunger Carrie med benet uppe på ett bord? Ja men det finns ju det, det finns ju bara en. Alltså, och det är ju Mr. TV4 himself, Martin Timmel. <laughs> han hatar Steffo. <laughs> ja, han kanske tar någonting mot Steffo som personer när de pratar ansikte mot ansikte. Men att Steffo ta så mycket ljus. Ja, alltså, och just på sådana här fester. Jag tror att de flesta som, eh, tänk dig de här nya praktikanterna som sådana liknande. De får ju höra hela tiden att du, nu, nu ska vi ha eh, företagsfest på, på lördag. Häng bara på Steffo. Kolla vad han gör för att han är alltså, festens fritpunkt. Även Martin får ju höra de här rykterna. Och vill ju säkerligen bättra på hela, hela sin image. Han hörde ju på omvägare. Att... Ja, precis. Att, vad fan, men Stefan, Stefan är inte större än mig. Jag är ju störst, jag är ju bäst. Jag driver den här kanalen framåt. Martin Timmels största replik som han har sagt, eller största, men den replik han har sagt oftast, det måste i alla fall vara Det här är det värsta jag har sett. <laughs> ja, vad hette det? Det var det när de åkte omkring och letade efter hus som var felbyggda eller sånt va? Ja, heter det? Inte Nej, inte jag eller. Det, det är ju jätteroligt Och det var, var i varje alltså Det var hela tiden varianter På just den repliken ja. så, Vi har sett mycket illa <laughs> Men det här är det värsta jag har sett Och så tar han dit den där gamla gubben Varje gång som ska sitta och lyssna på Vad han som har gjort felet Han som bygger fel Vad han har att säga och så sitter han alltid och säger Han ljuger dem rätt upp i ansiktet ju. Ja. Han är lite klok. Åh oh, fan! Och det, och det roliga är att de, han sitter ju i en bil. Någonstans och tittar på en liten skärm. Och har du tänkt på det? att Det är alltid igen i matt i den här bilen. Alltså, uh, ja, fan, de måste sitta där i flera ja, timmar. Han sitter där inne och flåsar. Ja. <laughs> och jag tror att han är lite nervös också när kameran är på. Och så kommer Lennart Ekdal Och ska utstudera någon På ett jävligt taskigt sätt Han, han har ju aldrig upp till eh, Josefssons Karaktär riktigt Men det, det, det snackar vi en riktig Sån eh, vad ska man säga? Eh, han är väldigt avundsjuk Tror jag på Josefssons framgångar Garanterat ja. Men jag tror även så här att eh, Om vi ändå pratar om den här snickaren Eller vad han nu är Besiktningens kanske han är. Som är med i Martin Timmelle. Ja, ja. Och jag tror ändå det att Någon gång så har han säkert sagt att, Ja men Han som byggde det här Han har ju helt rätt det här är ju... Och så kommer Martin Timmel in och säger du, Vad fan det kan vi inte säga till personen Du får ändra dig du, du får säga att det här är det värsta Nej svårt så, så är det inte Tror du inte det? Nej. Nej Men jag tror däremot att på Företagsvästen för vi återkomma till det. När Steffo förbi tre stycken i karaoke-kön. Och Timel är typ två Eller första i kön där. Så, och ta micken. Och river ner applåderna. Och folk är för, förväntansfulla och älskar det. Så står Timel där in till väggen och säger. Det här är Tom är fan det värsta jag har sett. <laughs> ja. Så sur Men, Tror du inte det kan vara så här också att, att Steffo Går upp Rycker, ur, eh, rycker micken ur handen På Timmel Och, och, och Timmel liksom drar tillbaka Lite grann Fast han hör hur publiken ropar Steffo! Steffo! Steffo! Hela tiden. Och, det kan vara lite så... och så bara han ger sig till slut och så ställer sig till väggen och väntar på sin tur. Timel vet att skulle han dra tillbaka mycket det så får han burop även om han drar Civil War med Guns N' Rousers, fantastiskt bra. <laughs> För att alla vill ha Steffo. Jag... Nu bor ju vi båda i Göteborg men jag skulle ju kunna tro att i där Steffo bor, och det har jag heller ingen annan, äh, aning om, vart han bor. Men så har de någon lokal pizzeria som antagligen heter Roma. Som han gärna går ner och tar en öl på, på torsdagskvällen. Och den här pizzerian är så stolt över Steffo. Så att de skriver ut en skylt, du vet en sån här... Vad säger man? V-skylt. Du vet ja. som är på bägge sidor. Som är ofta skriven med krita. Ja. Där står det på den skylten. Och det, den ställer man ut redan klockan 11 på förmiddagen. Att ikväll klockan 19.00. checkar Steffo en mexicana här. Ja. Kom och ta en öl med Steffo. <laughs> Kom och ta en öl med Steffo. Ja. Och se han äta upp mexikanan. Ja nu tänker du när Steffo kommer in där på pizzerian Och all, alla människor som har samlats där Och mm. lossas äta <laughs> Fast de, i, de i, i smyg tittar på honom För att pizzagubben har sagt att alltså, Steffo vet inte om det här Så det äh. vore bra om ni kollar i smyg bara så att, Ja, det, Han är lite känslig och sådär <laughs> Fast han har ingen aning Steffo har ingen aning För de har ju tagit in den här skylten Innan han kommer dit Ja, <laughs> ja De har ju bara gjort detta för att för att eh, få dit folk. Men förstår du mycket kunder de måste locka med att det står att Steffo äter en mexikaner här klockan 19? Ja. Jag hade ju gått ut. Jag hade ju stått där. Absolut. Ja. Det, det, men det roliga är ju ändå att de, de ändå förlitar sig på att Steffo skulle vara så punktlig. <laughs> Steffo han kommer alltid hit fredag klockan 19. Då hinner han äta upp sin, sin mexikana dricka upp sin öl, gå hem och, börja, och kolla på spåret. <laughs> Men jag tror ju att Steffo ibland får sig en sån sjuk fylla. Dagen innan jobb kan jag tänka mig att han kan dra en fruktansvärd fylla. Det är bara det att han är så fantastisk så att han kan gå in på toaletten när han kommer hem vid femblecket och dra en spya och få ut hela fyllan, lägga sig nykter gå upp två timmar senare åka rätt till TV4-huset och dra nyheterna med Jenny Strömstedt heter de va? Som, är, ja. så, som har sån jävla härlig personkemi, de två. Ja, de, de två funkar ju skitbra ihop. Ja, det, ja precis. Ja, jag tycker det är fantastiskt. Jag undrar om han ens går och lägger sig jag tror att han bara Han åker hem och Eller han åker inte ens hem Utan han åker direkt till studion Och så Så tar han kräket där Och sen så kör han direkt på den bara. E I TV4-huset ja, så han, han, han bara skyndar förbi receptionisten Morsar lite lätt sådär Och så bara tja I kaffet klart Ja Precis för att sådana stjärna är ju så att kaffel och skärg var klar. Ja. Och sen så, så och Säger någonting eh, Någonting i förbefarten Till eh, ja, Vad nu vädretjejen heter Jag kommer inte ihåg honom. men Någonting i förbefarten till, till henne Och så hon, hon Liksom tittar lite sorgset På honom Och, och säger, suckar Ja ja det är ju måndag igen <laughs> Hon gillar så, bara, så går han in på toaletten och så hör hon nu han ulkar fram ett kräk. Ett, och sen... ett kräk. Och så är han redo. Han är redo. För att han spyr bara en gång. Ja. Steffa är ju inte mannen som sitter kvar vid toalettstolen och må dåligt. Utan allting kommer ut i ett kräck. Ja, ja, ja. Alltså för att en... han är ju en sån man. Ja. Alltså det är ju en kille som alltså. Jävlar jag måste vara nykter om, om 40 minuter. Jag måste ju se när han räknar ner på fingrarna där, studiomannen. Så, nej, nykter om 40 minuter. Hmm, ja, aj, jag har tid med ett kräk. jag gör det nu. Ja, ja nu är han nykter. Och det värsta är att han är fullt nykter. Ja. När kameran börjar rulla. Precis, ja. han skulle kunna köra en bil. Utan bekymmer. Ja, verkligen. Men, för att komma till det då, till punkt 19. Det blev lite utdraget nu. Men, det är ju i alla fall att skaka han med Steffo och Få ett kort på detta. Vi, vi försöker ju inte skaka hand med han. Måndag morgon då. <laughs> jag gör det. <laughs> ja. Men vi. Vi spikar det va. Att vi försöker få tag i Steffo. Får ett handslag. Och en bild. Ja, jag är jävligt på att träffa han. Bra. Ja. Bra. Då kör vi det. Ja. Ja. Och sen tacka för idag. Ja och glöm nu inte att gå in på uh, våran hemsida uh, marketagsuperc.wordpress.com och uh, lämna förslag till punkter för punkt nummer 20. Nej, annars kör vi det själva. I, ja, okay. precis. Så uh, har det så gått så länge. På så här. The alligator alligator alligator alligator. Yeah, we can do it all night long. Do Gator. you'll survive if you are